A 31. fejezet Miután pedig meghallotta a lábán fiait, akik azt mondták, Jákob elvitt mindent, ami atyánké volt, és atyánk javaiból szerezte mindezt a gazdagságot, lábán arcán is észrevette, hogy nem úgy néz rá, mint tegnap és tegnap előtt. És mondta az úr Jákobnak, Tér vissza atyáit földjére, és rokonságothoz én veled leszek. Jákob elküldött, és kihívta Ráhelt és Leált a mezőre, ahol a nyájakat legeltette, és mondta nekik, Látom atyátok arcát, hogy nem úgy néz rám, mint tegnap és tegnap előtt. Atyáim Istene azonban velem volt és ti magatok is tudjátok, hogy minden erőmmel szolgáltam atyátoknak. Atyátok azonban megcsalt, és tiszszer változtatta meg a béremet, de Isten nem engedte, hogy kárt okozzon nekem. Ha azt mondta, a tarkák legyenek a béred, minden jó tarkát ellett. Ha pedig ellenkezőleg így szólt, a csikosok legyenek a béred, minden nyáj csikosakat ellett. És elvette Isten atyátok vagyonát, és nekem adta. Miután ugyanis eljött a nyáj üzekedésének ideje, fölemeltem a szememet, és álmomban láttam, hogy a nőstényeket meghágó hímek mind csikosak, tarkák és pettyesek. És mondta nekem Isten angyala álmomban, Jákob! És én válaszoltam, itt vagyok. Összólt, emelt föl a szemedet és lázd, hogy minden nőstényt meghágó hím csíkos, tarka és petyes. Én ugyanis mindent láttam, amit lábán veled tett. Én vagyok a bételi Isten, ahol megkented a követ, és fogadalmat tettél nekem. Kelj föl tehát, és menj ki erről a földről, és térj vissza születésed földjére. Ráhel és Lea válaszolt neki, Van-e még részünk és örökségünk atyánk házában? Nem, de szinte idegennek tekintett minket, és eladott, és az árunkat fölélte. De mindazt a gazdagságot, amit Isten elvett atyánktól, számunkra és fiaink számára vette el. Ezért mindent, amit Isten parancsolt neked, tedd meg! Fölkelt tehát Jákob, és gyermekeit és feleségeit tevékre ültette. És fogta minden nyáját és minden vagyonát, amit paddan aramban szerzett, és atyához, izsákhoz, Kánoán földjére indult. Abban az időben lábán elment a juhogat nyírni, és Ráhel ellopta atyának házi isteneit. Jákob rászette lábán szívét azzal, hogy nem mondta meg neki, hogy szökni akar. És amikor mindennel ami csak volt elszökött, átkelt a vizen, és a Gíléát hegy felé vonult. A harmadik napon jelentették lábának, hogy Jákob elszökött. Maga mellé vette rokonait, és hét napig üldözte és a giléát hegynél utolérte őt. Eljött azonban Isten az Arámi lábánhoz az éjszakai álomban, és mondta neki, óvakodj, nehogy valamit szólj Jákob ellen. És miután Jákob kifeszítette a hegyen a sátrat, amikor lábán a rokonaival utolérte, ugyanazon a gileát hegyen vert sátrat. És mondta Jákobnak, miért tetted ezt, és miért szedted rá a szívemet? És, mint karddal szerzett foglyokat, miért hajtottad el a lányaimat? Miért szöktél el titokban, és csaptál be engem, és nem szóltál nekem, hogy örömmel, énekkel, dobbal és hárfával kísértelek volna el? Nem engedted, hogy megcsókoljam a fiaimat és a leányaimat, Oktalanul cselekedtél. És most a karom képes volna rá, hogy visszaadja neked a rosszat, de atyád Istene tegnap azt mondta nekem, óvakodj attól, hogy szólj valamit Jákob ellen. Jó, te eljöttél, mert annyira vágyódtál atyád háza után, de miért loptad el az Isteneimet? Jákob válaszolta, mert féltem. Azt mondtam ugyanis, nehogy véletlenül erőszakkal elvedd tőlem a lányaidat. Akinél megtalálod isteneidet, ne maradjon életben. Rokonaink színe előtt kutast föl azt, ami a tieidből nálam van, és vidd. Jákob ugyanis nem tudta, hogy Ráhel lopta el a házi isteneket. Így tehát Lábán bement Jákob sátrába és Leájéba, és mindkét szolgáló sátrába, de nem találta. Le Lea sátrából bement Ráhel sátrába. Ő azonban a házi isteneket elrejtette a teve nyergébe, és ráült. Az egész sátrat átkutatónak, de semmit nem találónak, ezt mondta, ne haragudjék az én, uram, hogy nem állhatok föl előtted, mert asszonyi bajom van. Kereste tehát, de nem találta a házi isteneket. És Jákob fölháborodott, és perlekedve szólt, Milyen védkem, és milyen bűnöm miatt üldözöl engem így, hogy átkutattad minden sátramat? Mit találtál házi holmiaidból? Tedd ide, rokonaim, és a rokonaid elé, és ítéljenek köztem és közted. Íme húsz évig voltam veled. Juhaid és kecskéid nem vetéltek el. Nyájat, kosait nem ettem meg. Sem vadaktól széttépettet nem mutattam neked. Minden károdat jóvá tettem. Ha valamit éjjel elloptak, rajtam követelted. Nappal a hőség Éjjel a hidegemésztett, és elkerülte a szememet az álom. Húsz éven át így szolgáltam neked a házadban. Tizennégy évig a lányaidért, és hat évig a nyájaidért. Diz alkalommal meg is változtattad a béremet. Ha csak atyáim istene, Ábrahám istene, és Izsák félelme nem lett volna velem, Bizonyára csupaszon bocsátottál volna el. De Isten letekintett nyomorúságomra, és kezem munkájára, és tegnap ítélt. Válaszolt neki lábán, a lányok az én lányaim, és a gyermekek az én gyermekeim, és a nyájak az én nyájaim, és minden, amit itt látsz, az enyém. De mit tehetek ma? Lányaimért, vagy gyermekeikért, akiket ők szültek. Jöjj tehát, kössünk szövetséget, én és te, Hogy tanúság legyen köztem és közted. Így tehát Jákob fogott egy követ, és fölállította emlékkőjül, És mondta a rokonainak, hozzatok ide követ. Azok köveket gyűjtöttek, nagy kőrakást csináltak, és azon lakomát tartottak. Ezt Lábán, Jegár Szahadutának, azaz a tanúság kőrakásának, jáko pedig Gálednek, mindegyik a saját nyelve szerint nevezte el. És mondta Lábán, ez a kőrakás ma tanú köztem és közted. És ezért hívták a nevét Gálednak, azaz tanú kőrakásnak, és mit szpának is, azaz vigyázónak, mert ezt mondta, őrködjön az úr, köztem és közted, amikor nem látjuk egymást. Ha gyötröd a lányaimat, és más feleségeket hozol rájuk, mivel senki sincs itt veled, lássad, Isten a tanú, köztem és közted. És mondta lábán Jákobnak, Íme e kőrakás, melyet emeltem köztem és közted. Ez a kőrakás és az emlékkő legyen a tanú. Nekem sem szabad ezen a kőrakáson túl feléd menni, és neked sem szabad ezen a kőrakáson és emlékkövön túl rossz szándékkal felém közeledni. Ábrahám istene és Náhor istene ítéljen közöttünk. Jákob megesküdött atyának Izsáknak a félelmére, és miután vágó áldozatokat mutatott be a hegyen, meghívta a rokonait, hogy egyenek vele. Azok, miután elköltötték a lakomát, az éjszakát a hegyen töltötték. Lábán pedig fölkelvén az éjszakából megcsókolta a fiait és leányait, és megáldotta őket és visszatért a lakóhelyére.